i tre domarna därefter Brasilien klätt i blåa tröjor vita byxor vita strumpor med gula border och med numren i guldgul Så Sverige som tack vare lokens hjälp fick behålla sin ordinarie mundering Spelarna radar upp sig nu med frontemot kundliga läktaren joggar hela tiden särskilt brasilianerna Rosunda stadion den 29 juni 1958, den dag som gott och väl kunde ha blivit Sveriges nya nationaldag, är det vill säga om politikerna hade varit så fotbollsintresserade Sverige stod inför sin största fotbollsuppgift det här århundradet VM-final mot självaste Brasilien Andra lidare och lilla jag Har satt upp en skyffelgrupp i våra dagar Det har blivit populärt bland vår publik Så nu skifflar vi in målen till musik Vi hänger med, vi hänger med Av någon anledning så gör vi faktiskt det Till Italien Bergerus bor en dag för att leta gubbar till vårt VM-lag Många trodde allt för gamla barn Döm om deras heta när i ger USA De hänger med, de hänger med Av någon anledning så gör de faktiskt det ja, Det var förstås Söders Pavarotti Lennart Nacka Skoglund som sjöng så intalande och fint Ett par förklaringar först Skiffelgrupp, ja det var modernt då i slutet på 50-talet Och spelade man på tvättbräda som ju blev musikinstrument i den vevan Och Bergerus, ja det Holger Bergerus det generalsekretär för fotbolls-VM han åkte ner till Italien för att hämta hem de här tidigare så kallade pestsmittade svenskarna vi satt ju knep på höll på amatöristiska ideal medan den övriga världen skrattade åt oss, men plötsligt så förstod svensk fotboll att utan de här proffskrabbarna från Italien så skulle det inte bli någonting alls av det hela alltså åkte Bergerus ner och hämtade Nils Lidholm från AC Milan Lennart Nacka Skoglund från Internationale Curry Hamrin från Padova, Arne Selmåsson från Lazio Och Bengt Jölle Gustafsson från Atalanta och så hade ju Gunnar Gren kommit hem Han var ju vistingen 38 år vid det här laget Och borde gå med käpp Men han vägrade göra det Han var lika bra om inte bättre Som när han var ung Och så blev det VM 1958 Och vi fick börja mot Mexiko Och det var ballonger och det var tal Och det var trompetfamfader Och det var en spänning i luften Som jag aldrig kommer att glömma Spel mitt i banan nu. Slummanivån bollen hos Melber. Melber till Gren. Gren med ryggen i anfallsriktning spelar bollen kross till Lidon. Vid faller upp i luckan. Ställer också till Simonson. Simon tillbaka till Hamring snett bakåt. och på högerut till plats. och gör han nu då? Försöker det bli Backen kommer han förbi honom. Han är inte förbi honom. Men nu kommer inte förbi honom heller för backen avvaktar. Vi ligger att bara avvaktar och så fläckar han sig och bryter bollbanan. Men den går till Lidon. Vid en krossboll och till Nacka. Nacka tar han ner. Den. Nu får vi se om det går bra. Ja, det gick bra. Han har den. Ska han ta sig förbi backen också. Han försöker att gå utanför honom. Han kommer utanför honom. Det kommer passa fint till Simonson. Simons mål! Samarin ska ta sig förbi, nu gör det med på av Grens huvud, då kommer förbi också Han har bara mellan sig och målet nu, inom straffområdet, nu kommer förbi också den och så fälsan ramlar straff Ja, det har vi väntat på ett tag, där fäller Samarin med ett klart kroppen, i varje fall som jag kommer se det härifrån och den ryska domaren pekar obevekligt på straffpunkten och framgår Nils Lidholm i Conte-greven Och han sätter ju straffen I den klassiska målvakten Karbachalls Ena hörn Slår till med vänsterfoten Men ack Ovedo, man har upptäckt någonting Ogrannlaga, kan det vara så att målvakten Har rört sig för tidigt, ja det vet vi ju inte För vad gjorde det för någonting När ändå Lidholm såg in straffen Allt nog, det blir en ny straff Och Lidholm på nytt Om med en Lidholm springer till och han skjuter där I mål, i andra hörnan i mål, i målvaktens andra hörna. Sverige leder med två mål mot noll. Och det var en utomordentlig koncentration. Den som den svenska lagkaptenen här visade. Jule vet inte var han ska ta vägen på en tå på I alla fall sista att går till Mellberg Och Mellberg nu då Efter uh, kedjefronten I fritt fält Driver han bollen Drar sig på vänsterkanten, vänsterkanten Vänsterkanten Spär till Nacka Nacka stannar nu Har backen emot sig Får se man han kommer förbi Nej då Har förbrottom där på en tå på bollen för mycket Men kommer få ta den tillbaka i alla fall Avancerar nu Full fart in mot mål då Passning setterna till, till Simonsson skjuter i Simonsson iskall i idealläge på passningsfret bakåt inåt av Nacka väntar bort två mexikanare som liksom stöter huvudna emot varandra och kommer bort Nils Lidholm blev på något sätt eh, VM-premiärens store man. Inte bara det att han gjorde mål på straff, han spelade underbart fint också. Och det är nog sant som Putte sa vid ett tillfälle. Om jag hade ett landslag som bestod av elva Nils Lidholm, så skulle vi aldrig förlora en match. Det var nog lite nervöst för en del av grabbarna, särskilt i första härlighet. Ja, det verkade så. Vi visste ju inte riktigt vad mexikanerna gick för. Nej. Men eh, vi försökte att spela snålt i första härdedek. Och sen <hör> visste vi ungefär var deras farliga punkter var. Och så kan vi spela mer offensivt andra härdedek, fast vi missade mycket chanser. Ja, ni gjorde det. Ja. Hur, hur tyckte du det var med kontakten? Är jo, för det var första gången tyckte jag var väldigt bra eh, i försvaret. Medan det var väldigt dålig kontakt mellan kedjan och försvar. Mm. Och det måste vi ju bättre på. Sverige ställde upp med exakt samma lag- som hade haft mot Mexiko i nästa match Och då var det faktiskt Ungern som gällde Och Ungern var ju 50-talet suveräner i världen Törs man nästan säga Även om de då 1954 Hade oturen att möta ett eh, Tyskland som var alldeles för bra De krossade oss vid olympiska spelen 1952 i Helsingfors Och det var verkligen tal om att krossa Och sen gick de vidare ut i världen Och slog själva England Som första kontinentala lag på Wembley 1953 Men eh, nu gällde det VM i Sverige. Till sojka, höger halven och han till vänster in bonnshack i det ungerska laget. Han lättade ut bollen till vänster ytten. Där så vi sig alldeles fri, och vi sig avancerade och steg, får Tihi på vänster utan istället att växer spela med, och Tihi särsarna bollen nu Så en passning där i hög in mot mål men den går till Kalle. Kalle tar den. Utan att vara trängd. kastar den ut till nacka som är möter långt ner på egen plan halv tar ner bollen. Ter somkring, så se vad som kommer att hända nu. Det blir liv på läxarna så fort nacka rör bollen. Han... Hoppar upp på bollen. Stoppar den. Kommer förbi sin ungrare. Passar fint till Gren. Där är Gren in och till Lidholm som faller upp i luckan. Och Lidholm en fin fram till, till Simonsson. Ja, så fin val den kanske inte. Där kan Simonsson inte gärna hinna. Ja, Nacka dyker upp då och då och varje gång som namnet Nacka nämndes av Lena Hyland i radio så tror jag gick en darning, en skälvning genom hela nationen. Han var inte med så mycket i spelet men när han var med då gjorde han det mest oväntade ting. Och det är ju ingen tvekan om att den här lilla ljusa krumbenta killen var född till att bli en fotbollens nationalidol. Allt nog, första halvleken AV-matchen Sverige-Ungern 1958 Det står 0-0 och Axbom har slagit bollen Till Ungersk hörna från höger Den hörnan ska Chandor slå Nu när 33 minuter är och ställningen fortfarande 0-0 mellan Sverige och Ungern och där är Sandor, han löper till nu Det är en högerspark, en hög, hög hörna Kall ut, ute, nickar, eh, vad säger jag Buxar bort bollen till Gren Gren framåt till Simonsson, Simons måste stanna upp få den bakom som med stor, en passningens brandstickare till Nacka Mycket, mycket fint. och Nacka får den Men han har backen i motstånd, backen innanför sig, vad gör han nu? Kommer han förbi backen, han går inåt, nu avancerar Håller bollen fortfarande, backen ramlar, Nacka har bollen Innanför straffområdet, nu har Simonsson har passat till Lättar upp på vänskap, en fin passning in, men det är ingen svensk Den går till i han blir var. Ja, var en målgörare det, Körre Hamlin. Vi ska återkomma till honom. Men jag tänker lite grann på Rio Kalle Svensson, brandmannen från Helsingborg. Han var faktiskt tvåa efter Torsten Limberg i London Oves 1948 och blev etta i Sverige 1950 i samband med VM i Brasilien. Och sen var 50-talet helt och hållet Kalle Svenssons. En eh, trygg och säker gårdvar som det hette på den tiden Men en utmoderlig sångare i bästa HF-stil Där Malte Mortensson tidigare var en stor sångaren Med Hallå du gamla indian Han avlöstes av Karl Svensson som sjöng tillsammans med Putti Kock, som spelar piano då eh, Hela laget samlat är eh, seger nu det bär Vi ska kämpa hand i hand för ett älskat fosterland Så sjöng man på den tiden och så här spelar man och hjälp av högerbacken, Matrai, Matrai fram. Och så Bonsak. Och, och, och Sojka i samspel där. Och Sojka har Nu lättar nu till Borsik. Borsik är i skjutläge nästan. Ah, han tycker det är för lite. försöker sticka. Men nu är... Tihi. Oh, Kalle räddar med vänster armen. Bollen upp i, i överliggaren och sutsar ut. Tihi kommer plötsligt i fint läge där... Kalle fick i sista stund en vänsterknuten neve på bollen som tog upp i överliggaren och stöttade ut ett bättre. Tur, tur, tur. Fortfarande 1-0 till Sverige. Men ungarna har bollen och ungarna har spelet. Feneveshi till Tihi. Tihi tillbaka till Feneveshi. Feneveshi toar bak, bollen bak och till backen. Charoshi och han upp till Sojka. Väldigt vad mittfältet är förlorat för oss nu. Till Bonchak och Bonchak, Bonchak ska lätta en framtid till, till Borsik Men då kommer, då kommer så småningom Lidholm de driver upp bollen nu då ska man hitta någon att passa till är långt över mittlinjen nu går högt upp där hem så kan ha mina springa på han invantas sig bak han kommer till jag skjuter i högt nu är mål nu när han kallar den nu till Borgsik Borgsik spelar bakåt till Simonsson och Simonsson då till Melbäck ska springa på nej det blir parling och parling är i farligt läge han skjuter i mål Nej, nej, domaren har blåst innan Domaren tar inte hänsyn till linjemannen Att linjemannen vinkade klartecken, det såg jag Domaren av underkänner målet av någon anledning som jag inte förstår eh, Svenskarna tar sig åt huvudna och begriper inte vad det är frågan om Det blir svensk frispark istället 2 tre meter ifrån strafflinjen och en ett skrän, och ett orljud och protester från publiken som är enorma. Ja, då skulle ni ha sett på ett fik i Helsingborg där jag satt med 70 andra gubbar och tittade på en flammig, svartvitt televisionsapparat. Vi spillde ut citronilen och fikat och kastade bullar omkring oss av ren vrede för det var ju ett schysst mål som Sigge Paling gjorde. Man tyckte väl att det var lite extra otur att Paling fick ett mål bort Han var ju egentligen ingen målgörare fastän han hade ett fruktansvärt hårt skott. Jag kommer ihåg ett mål han gjorde på Stockholms stadion mot Jönköping en gång när Djurgården vann med 5-0 och jag tror att Fortfarande nu en 30-40 år efteråt så står nätet och fladdrar Bandymålvak från Forsbacka, Järnkamin, Sigge Paling. Det var inte bara han som hade otur i ställningen 2-0 brände Nisse Lidholm en straff han sköt bredvid Men eh, när vi eh, bränner straffar så är det otur eh, När de andra bränner straffar så är det oskicklighet, är det inte så va? Till Berendi och Berendi till Sojka halven. Det är väldigt var att få låna bollen lite nu. Det ser inte ridare bra ut inte ur den synpunkten. Och Borch gick fram till, till Sandor och Sandor bakåt till Tihi som skjuter där. Ett väldigt skott omhåll! Ja, jag kände det på mig. Jag har legat i luften länge. Ett jätteskott från ja, 20 meters håll ungefär. Utav Tihi såg inte alldeles omöjligt ut. Gör ställningen till 2-1 för Sverige. 2-1 för Sverige. Ja, matchen är inte vunnen. Det återstår 13 minuter och det ungerska greppet om spelet är enormt för närvarande. Det är som om vi inte kom loss med någonting. Nej, men det var väl ungefär vad vi hade väntat oss från början. Det var väl snarare sensationellt att Sverige hade 2-1 ledning. Och dessutom hade fått ett mål Bortdömt och, och bränt en straff Vi kunde ju alltså ha 4-1 i det läget Men en sak ska man aldrig glömma Räkna inte bort Ungern Och där faller Melberg Avlåsning frispark där I Ungers frispark, det är bara någon minut kvar i matchen Och Sverige leder med två mål mot ett Men den ungerska pressen är kolossal fortfarande Ungers frispark alltså 10 meter från vår strafflinje Borsik ska lägga den Borsik tar lång ansats Dirigerar sina trupper, Svenska försvaret dirigeras. lidon, ryar och skriker. Pekar och står i. Jöller gör samma. Alla svenska är församlade ungefär på vår strafflinje nu. Framför med Melberg för att vinna tid. Och där skjuter de en finska som... Jo, det går just, just utanför. Kalle slänger sig hela sin längd ner till sin högra stoltbrott. Men bollen går utanför. Det var farliga saker det. Och det blev 2-1 till Sverige Och därmed var vi etta i vår grupp Fyra poäng på två matcher Och det första laget att vara klar för kvartsfinal Världsmästerskapet Mitt härskap var därigenom räddat För det svensk vidkommande målet var nått Här kommer Gunnar Gren, gratulerar Gunnar Ja <laughs> Hur är det med posten. Det var värre att komma hit i Radiohyten Var det det? <laughs> har idag. Ja, nej, det var bra tycker jag Ja, vi har tackat vår lyckliga stjärna Över att det har gått som du har gjort Ja, jag tycker alltid är rättvist. Tycker du det? Ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker vi spelar bättre idag vi gjorde det mycket bättre mot Mexiko. Och vi hade just den taktiken att jag skulle ligga tillbaka- och där har vi upp rätt mycket och så kom du där. Hur kände du dig själv? Ja, jag kände mig fin idag. Det var skillnad mot söndag. Det var ju varmt i söndags idag. var det, mycket var var det lite bättre idag, menar du? Jag tyckte det bättre för mig själv. Jag kände mig lättare. 38 år gammal. Ex-proffs vid det laget. Milans hjälpte, os guld 48 och så småningom också i en hyllans hörna tror jag det var kora till Sveriges förnämste och bästa fotbollsspelare genom tiderna. På lediga stunder mandolinspelare och en man som var uppvuxen med bollen ända från de första stegen i silverkällan och Strix och allt vad klubbarna hette. Framöver sin unga debut i messhallen där han stod och jonglerade under en allsvensk handbollsmatch och hade inte... Hade inte matchen tagit slut där och publiken jagas ut så hade han stått kvar en och jonglerat. Gunnar Gren, den största av alla. Matchen mot Wales skulle sakna betydelse och där släppte man fram en del yngre kamrater eh, som fick känna på VM-spelet. Så var det dags för kvartsfinal och mot oss ställdes Sovjetunionen som under det tidigare 50-talet hade krossat oss vid två tillfällen. Jag tror det var sammanlagt med 13-0. Vi fick stryk på råsunda en midsommardag där det svenska försvaret rörde sig som sniglar och vi fick ännu mera stryk borta i Moskva. Och nu skulle vi möta de här hemska rysarna. Bollen är på vänster ytterplats Där är Iljen, tar ner bollen, rusar in i centrum Över mittlinjen nu har tre man att spela till Det blir eh, Wojnoff, och halven som är högt upp i anfallet Nu igen, Wojnoff avancerar i sjukläget Tack, det kommer skottet, ja, och det hoppar på olika ben Och går till Karlsson. Svensson Kalle kastar ut bollen Till eh, Börjesson Börjesson är fritt fält, ut till Hamrin Han måste springa för att möta den Slår direkt, mycket fin törsning till Simonsson Men Simonsson får den inte ifrån sig utan det blir svensk in Kastar borta, fortfarande i anfall Evigt Grejen kastar till Simonsson Simonsson mycket finkam till Hamrin Hamrin rusar mot Bål ensam Han skjuter, nej han lättar bollen in i sättet och nickar två gånger, nickar i mål Får Bålen tillbaka ifrån den ryska centerhalven och nickar i mål Oj Det var dramatiskt. Sverige leder med ett mål mot noll över Sovjet När fyra minuter ungefär spelade Hamrin hade en jättechans att skjuta i mål jag blev förvånad när han passade. Passningen bröts av ryska försvarare. Passningen gick tillbaka till Hamrin som på något underligt sätt fick den på ett sådant underligt sätt som egentligen bara händer med Hamrin. I pannan... Ja, bara som händer med Hamrin. Han var på något sätt sparven från huvudstad, ni förstår liknelsen med sparven från Minsk Olga Korbot. Han dyker upp överallt i de mest befängda situationer. Han fick med sig bollen. Strumporna hasade ner, han tog sig runt, han gjorde mål på något undligt sätt. Han var ett med bollen, den här typografen från huvudstad. Som sedermera skulle bli en av Italiens mest berömda spelare, polare med författare, Stig Tränter och som sagt en riktig måltjuv. Jo visst, visst, Hamrin är en av våra allra största genom tiderna. Det här var i andra halvleken och i och med att Sverige gjorde 1-0 så gav man upp försiktigheten och svenskarna vågade faktiskt spela ut och spela det glänsande. På matchhuvudet är det tre minuter kvar att spela. nu är leder fortfarande med ett mål mot 0 över 21 här på Råsunda. Bollen kastas till till... Ja, det blir Parling som ska göra inkastet. Parling kastar nu till Hamrin. Och Hamrin kommer loss där. Och har bollen med sig. Jag har Simonsson att spela till. Avancerar bara. Simonsson är fri nu. Där kommer Simonsson. Älskar några till mål! Ja. Sverige leder med 2 mål mot 0 över Sovjet. Agnes Simonsson ja Lite grann av fotbollsportens Rudolf Norejev Den ryske dansören ni vet Simonsson kunde allting Han hade inte Gunnar Nordals Mått kring låren och inte Nordals tillslag på bollen men han var ju så listig och så klok och han använde huvudet, inte bara utsidan utan framförallt insidan. När han spelade tillsammans med Gunnar Gren och Rune Börjesson i Örgryte, ja då var Örgryte ett underbart lag att se. Sen utvandrade Simonsson, köpt förstås, till Spanien, till självaste Real Madrid, klubbarnas klubb. Men där fick han spela andra fiolen i ty. I vägen för honom fanns den klassiska Alfredo Di Stefano, världens kanske bästa centerforvård genom tiderna. I varje fall ansåg Di Stefano det själv helt säker. Så Agnes Simonsson lisades ut till en klubb på den spanska landsorten och blev aldrig den store man han borde ha blivit där nere. Bengt Jölle Gustafsson från Norrköping då, vad tyckte han om att slå ryssarna? Det var väldigt kul att få slå ryssarna bara för att vi har fått så mycket stryk av dem mm. 13-0 på två matcher och det, det här var nog en den de finaste segrar jag har varit med om Vad menar du att det var som konstituerade den att vi orkade hålla emot och klara dem? För det gick ju ner ett tag i slutet på, på, på första halvleken så kom vi på, på undantag en rätt lång period. Ja det såg lite ruggigt ut ett, ett tag men eh, jag tror nog att eh, de var lite trötta rysarna och sen fick vi eh, fick vi dem att springa och, och sen var det rätt så farligt. Därför att vi spelade rätt mycket på yttrarna och öppnade deras försvar. Visst, mm, mm, så var det. Ja, Corinne, det var underbara uppåkningar för att tala bandets som du gjorde några gånger. Och det var faktiskt gået att eh, lossna här omfram. det fram till gått riktigt, riktigt som ja, jag vill. Det var det mest underbara tillfällen som rullades upp där i ett par tillfällen. Det ser så kul ut, man har också så svårt som, som radioman att beskriva hur du egentligen bär åt För som om du snubblar fram och funderar nog... i ett boll fick mycket mer i bollen ibland Och det är mest ting kan hända, det precis som, som ingen räknar med det är nog samtidigt, jag snubblar fram Ibland gör du det på ett fint sätt, ja, kul sätt Det var Hamrin och det var Julli Gustafsson Jag vet att Julli var Nalle Haldéns älskningsspelare i Norrköping Placeringssäker, brytningssäker, med bra uppspel Och dessutom var han alltid en lagspelare, ytterligt lojal och att han var en lagspelare det fick man också bevis på efter Julles aktiva karriär. Då han ju ägnades åt eh, tränaryrket och har tränat många klubbar. Han var faktiskt nere i Italien också och gjorde ett antal väldigt goda proffsår. Jaha, nu hade vi kommit så långt att eh, nu skulle vi spela mot Västtyskland i semifinal. Och Västtyskland, det var ju faktiskt de som hade vunnit VM 1954. Ja, det ser ganska lovande ut. Vi är ju liksom så spända för den här matchen alla att vi inte vågar ge oss hen i några eh, något allt för stort känslosvall så här i början i varje fall. Nick, Julle nickar där. Ram, den här bollen, spelar den i centrum. Och där går den till Walter och Walter till, till chefer och chefer till Zeele som är på höger till plats. Och han har lyda ett inlägg där som går bakom tyska och också bort av Bergmark. med den förlängda tån som ni väl det här laget väl väl känner till. Orva Bergmark, bagaren från Byske som hade flyttat söderut och spelat för Örebro sportklubb och framförallt då ja. Men också hade han varit i AIK en kort tid. Dessutom banduspelare och dessutom är en vänlig och glad och god kille med ett leende som sträckte sig från mungipa till mungipa och dessutom sträckte sig praktiskt taget över hela dygnet och så var han ljus och lite fräknig och så alltid vänlig jag tycker nog på något sätt att Olva Bergmark är idealbilden av en svensk kille i alla kategorier och ännu mer älskad blev han ju faktiskt som svensk förbundskapten senare i livet Börjesson då ja det är ju inte Rune Börjesson jag vi talar om utan det är Reino Börjesson som spelade i Norby i Borås det var en mycket habil och ättrig ytterhalv. men eh, om sanningen ska fram så kanske Reino trots allt är mest känd på grund av sin berömde pappa Erik Gubben som var en av Sveriges första landskampspelare när han 1908 var med om att slå Norge med 11-3 på idrottsparken i Göteborg och då Pappa Erik gjorde fem eller möjligen sex mål. Men så många mål blev det inte i den här matchen. Nu anföll tyskarna på vänsterkanten. Och då stannade det svenska försvaret upp och alla trodde att bollen skulle gå till hörna. Alla utom vänster ytterreserven Kislarcik och hans inlägg möttes på volley av hans chefer. Otagbart för Karl Svensson. Det hade varit svensk överlägsenhet men tyskarna ledde med 1-0. Tyskarna bryter igen. En brandstickare där, då faller delen när han ska starta startögonblicket och bollen går till Parling. Parling slår en vindspark där som går till Hamrinja framme med huvudet i gren och gren trängs hårt av en tysk och blir med bollen med en gång. Tyska försvarar där där bryter vi med till Lidholm med bröstet mot mål Vita bollen fint till Nacka, Nacka i fint läge igen, skjuter där i mål! Och det var, väl, det var väl härligt att det skulle bli att snacka också som hade sån osis förra gången. Nu vi i Göteborg, denna fotbollens högborg, jublade och darrade så att pilonerna nästan skakade. Men efter den svenska kvitteringen inträffade något för matchutgången mycket avgörande. Kalle rullar utvalen till Hamrin Hamrin rullar en vidare, rullar förbi en tysk får en, Möter en tysk till Kringel springer förbi två tyskar Passar, men passningen går av på tyske backen där. Så Åh, äh! oh, den tyske backen Sparkar Hamrin och han utvisad Den tyske backen Just Kovjak Gör en eftersläng på Hamrin Så att han blir utvisad Ja, visst blev utvisad. Men det här som hände i den här matchen ledde faktiskt till rubbningar i den svenskt-tyska handelsbalansen. Tyskarna var inte alls roade av att göra affärer med det svenska näringslivet på samma sätt som tidigare. Och det ledde också till incidenter för svenska turister som befann sig nere i Västtyskland. Man kunde parkera bilen och komma ut och finna det att tyskarna hade dammat in ett par sjutum spikar i däcken exempelvis fotbollen är ju icke alltid förbrödrande som det sägs. Han delar och där är Walter och det är tydligen Walter som ska lägga frisparken som går direkt som har lovat gå direkt Walter fintaren den som rusar till och skjuter men på gren ut på höger till ran kommer bollen men det en Nacka mellan och Nacka och hamnar in i full språng ner mot det tyska målet, nu så bollen till Hamrin, Hamrin får den bakom sig lite grann, han har den i alla fall kan det vika den till Hamrin, nej han vickar sig förbi tysken håller bollen fortfarande fintar, fram och tillbaka kommer närmare, närmare målet, på högkant Simonsson, Simonsson tvärvänder, går den för långt ifrån sig och petar den på en tysk, men vi kommer igen nu Gren, Gren skjuter där, görs i mål, nej gå i mål i mål, den ut ett briljant högerskott av Gren men bollen stutsar ut direkt så man trodde i ett ögonblick att han hade tagit i stolpen, men det hade den inte. Den tog i själva nätkrysset så att den studsade ut och förmodligen på den där stålkonstruktionen där. Ja, det här är väl det mest undervärderade målet i svensk fotbollshistoria. Kanske berodde det på att ingen riktigt begrep att det var mål. Från det Gren skjuter och bollen tar in i stålkonstruktionen och studsar ut så blir det faktiskt en lång paus innan det har gått upp för alla och en var att det verkligen var mål. Och det är klart, hade det inte blivit 3-1 i den här matchen så hade vi fortfarande snackat och sagt Kommer du ihåg Gunnar Grens kanonmål mot Västtyskland på Ullevi 1958? Det är ju som målställningen där nere står och darrar fortfarande. Harling brant framåt till Gren. Gren tar ner den. Fint vänder han inåt nu. Ska spela vart vartå. Spela bakåt till Lidholm. Och Lidholm får det för långt ifrån sen. Han håller den i alla fall. Det har sett på högerkanten. Spela bakåt till Börjesson igen. Börjesson föremot den. vikar fram till Hamrin. Och Hamrin står och väntar nu. För att Tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen. De kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin. Håller bollen fortfarande. Och tränger chefer på. Hamrin håller bollen i alla fall. Lekar det till två man. Vi kan se till något du har i mål. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, I mål! Och scenerna här på Nya Ullevi kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, ett sånt fantastiskt nummer utav Hamrin. Som obekymrad gick och lallade med bollen för att locka tyskar på sig. Och så när de kom så fintade han förbi först den ena och sen den andra. På ett sånt lysande sätt att man bara sitter och gapar. Och så vickade han in bollen sen ur nästan ingen vinkel alls. Idet Felloy det till och givna tyska målet det var en trakt jag har aldrig i mitt liv sett. Att... minst det målet ur en annan vinkel för jag satt på Rosunda och såg jag tror det var Brasilien Wales och det sändes då på knast radioapparater upp till några stycken som hade sådana på läktarna och just när Hamrin gör det här målet så står Didi, den brasilianske storstjärnan, ensam och tar ner en enkel boll med nedtagning och hela råshundans brickor av förtjusning och folk kastar hattar och applåderar. Och Didi så mycket förvånad ut. Är det sådana enkla grejer som går hem i Sverige? Nå ja, vi var alltså plötsligt finalklara i vårt eget VM och spelarna samlades hos Lennart Hyland i Radiohytten med curry i spetsen. Ja, det är viktiga för att vi vann. Ja, vi vann. Jo, det kan vi utgå ifrån. Sen tycker jag att det var roligt att få göra ett sånt där mål som man gör kanske en gång på hundra matcher det sista. Du hade många fina rörser idag. Ja, de var rätt så öppna i mitten. Men de spelade hemskt hårt. Här är Nacka. Vad säger du, han var hård den stålen Stalenväg du? Ja, det var inte så farligt som de hade sagt. Det var att jag fick dit den efter efter jag hade missat den fina passningen från Körre. Ja, jag sa just att Det var ju en tur att det var du som fick göra det just då efter den missen. Ja, det var skönt. Så man kom i kom in i takten igen ja. sen var det bra att hämta oss upp från underläget det var ju första gången vi lägger underläge på hela turnén så vi visade att vi även kunde hämta oss upp och komma igen från underläget Alldeles riktigt påpekat, nästa man, vi måste skinna på tacknacka Gunnar Gren, stegermål, mål. Ja det var skönt efter alla stolskotten och fortikt. att tänka nästan på OM 1948, i det är ögonblicket. Ja, ja jag ser, jag håll på att skjuta till stolpen, jag har skjutit till stolpen på Sverige och ryssarna och här på Ullev iförde det var riktigt roligt att inte Ja, det jag gick. uppfattade för ett ögonblick som om det var i stolpen. Ja, det tog, tog igen. igen jag förstod att det ja, tog igen sen i studion. Vad var det bästa i dagarna? Gunnar? Ja, det var målet. Kalle för dig idag. Ja. Vinsten är det essenti, jag tycker jag att spela med hela Ja, Kalle din, det är inte många mål har sett in inte. Tror stycken? Mm. Det, är två för mm. ja. <laughs> det är två för mycket. Det är ja. för mycket. <laughs> Håll den principen när du tittar på söndag mot brassarna. Och görle Gustafsson, är du trött? Idag känner jag mig lite trött. Jag har kanske spelat lite för mycket. Jag känner mig i vaderna. Men ja. eh, som måste jag säga, det ska bli roligt för svenska publiken att få se de här eh, som har slagit i vad. Nalle Halldén, och Nisse Lidholm och Kalle Svensson. De ska nämligen klippa av sig håret så det får alla... Svenskarna nej. på Rosendal ska de göra på det. Söndag. Det är i, i, i kväll eller i ja. hur, hur, hur nära då? Som jag, nej. Vi, vi, vi, vi tar väl å, en centimeter. Det tycker jag att vi gör så det att det ska väl ni sköta om nijsköta omma. Det sköter vi. Om. Vi, sköter vi tar men ingen frisör, inte behövs inte. Nej, nej, nej, nej. Nej, nej. Lite, är bra. Uh, ja. Och du är kvar på söndag, vet du det? Mm. Jag har inte hört något, men det hoppas vi. Du hoppas det. Ja. Och vist var Jörgle kvar, men håret var inte kvar. De såg ganska lustiga ut, de här svenska hjältarna som hade slagit vad. Det var en sån amerikansk kommandoklippning de hade- Alltså mycket nära svålen Men det gjorde ju ingenting De skulle ju spela bra fotboll De hade spelat bra fotboll Det där Wembley-målet som Hyland talade med Gunnar Gren om Det var förstås från 1948 När Sverige ledde med 2-1 mot Jugoslavien I finalmatchen Fredagen den 13 augusti Och så fick Gunnar Gren slå straffen Och han slog den ju förstås i mål till 3-1 Det var det som åsyftades Radio Solna Alltså Rosunda fotbollsstadion Så är den alltså inne Århundradets fotbollsdag i det här landet Den har infunnit sig med dubbelstyrka mot beräknat Därför att Sverige ju är uppe i finalen Och ska spela Mot Brasilien Och det är första gången som två kontinenter möts I en VM-final I världens ledande idrott Någonsin i historien Råsunda är inte riktigt fullsatta nu men i det allra närmaste. Det har regnat mycket i Stockholm under nattens lopp och framförallt på förmiddagen. Det är visigt, knappast inte någon vind alls nu och tunga moln hänger över stadion. Det går väl an så långt men det sämsta är att banan inte är i hyfsat gång. Det var stora pölar på inrebanan tidigare idag. En del vaktmästare höll på att försöka plocka upp regnet med några skumgummilappar som såg så hjärtängsligt söta och små och behändiga ut. Ungefär sådana som jag använder och, och tvättar mina pojkar i skärten med. Ja, det kan man tänka sig. Idag får man ha stora skärter för idag finns det verkligen stora torkapparater på arenorna. Det var ingen ändring i det svenska laget. Det var en ohyglig spänning. Folk hade kommit tidigt. Svenskarna hade ätit på sitt vanliga så kallade hemliga ställe i närheten av Rosendal-stadion. Det blev aldrig riktigt fullsatt enligt officiella siffror 49 737 åskådare, Men det var ju pressmän och radiomän och tv-män från hela världen. Och det var brasilianer och flamländare som tävlade om att snacka fortast. Vi gjorde en tävling där vi mätte dem deras var snack efter VM och de som belgarna vann, de som talar framländska, de talar mycket fortare och han med mycket mer än vad brasilianerna gjorde, men hur Hyran var nog långt fram med han också, drottning Louise och kung Gustav Adolf fanns på kungliga läktaren, men kungen hade förstås ärenden ner på planen Så där nu har kungen hälsat på samtliga brasilianare lycka till, säger han, med gest med högra handen, och så går han bort till Lidholm till Kalle Svensson, han hinner med ett med båda. Bergmark, Axbom som bakar sig djupt. Börjesson, Tilljulle, Parling, Lilla Hamrin, Gunnar Gren, Simonsson och till sist Nacka skolan. Och då skrattar publiken. Det var någon ordväxling där emellan Nacka och kungen. Och en fotograf är framme och frågar Nacka vad nu kungen sa. Det är av stort intresse det, förstås Ja, vad sa kungen till Nacka Och vad sa Nacka till kungen Det ska vi utreda med hjälp av dåtidens stora radioprofil Alla barnens hönebjär Alltså skådespelaren Miller Schmidt, Som gör en eh, ekonomiintervju med Nacka Ja, ja men, men det tycker de väl är trevligt När du både morsar och bockar Det är klart man måste vara atigt Säkert när man får 10 000 kalla avintershövding. Alla, vad säger du? Har de pengarna liggande i kylskåpet? Nej, nu är det ingen bollen, Gelli. Ja, men 10 det är Mycket pengar det. Ja, Klivet är ju snällt, men det bästa är guldmedaljen för berömliga gärningar som vi får av hans kungliga majestät. Jaha, du var det, det kungen talade vi om så länge före matchen emot Mexiko. Vad sa han mer där då? Johan sa det var kul att se dig hemma igen Nacka ja. Och då sa jag jag tycker det är kul att träffa Eders kungliga majestät Det var väl hyfsat där. Ja visst var det väl det Ja det där var ju ett citat från eh, kungens träff med Nacka innan Mexikomatchen, Men jag misstänker att de hade inte så värst mycket mer att säga varandra Än att kul att se sig igen när de drog ihop sig till final Och nu var det klart för final. nu blåser vi pipan Brassarna ska göra avspark Där står Didi Hålsvart innertrio Bollen till Pelé 17-åringen han spelar bakåt Och på högerbacken till Djalma Santos och så han en lång boll fram i centrum Den tar Börjesson Lättar den fram till Gren Och Gren får den innen emot sig Lättar ut bollen till Hamrin och han ler inte tillbaka till gren och gren till Bergmark och Bergmark långt på för Hanrin och in i full fart där mot sin back och han slinter och åker Kana som på is ungefär över banan medan Santos slår bollen ut över sidlinjen så att det blir för Sverige höj med strafflinjen. Ja det var ju mycket folk som satt och hoppades på en svensk seger men eh, på något sätt så kändes det den dagen som om vi ändå var nöjda med silvermedaljerna. Vi hade ju i alla fall kommit fram till en vm final i fotboll. Det fanns ju ingen på hela jorden som trodde det innan VM började. Men ändå, chansen fanns ju fortfarande. Och nu stormar brasilianerna fram. Det är Garincha högerytten som har bollen, han som är så livsfarlig. Och Axpon springer bara bakåt och bakåt och bak och Garincha bara väntar och väntar. Och Axpon får bollen med vänsterfoten, tar ifrån brasilianern bollen. Det var en lyckad start, en psykologiskt mycket viktig start för Axbom, detta, att han fick en tå på bollen där. Brast... Den här både julbent och krumbent och kobent och allt vad han var, garincha. Högerytten hade ju utmålats som ett veritabelt monster och det gällde då för den något fyrkantig Sven Axbom från Norrköping att få grepp på honom. Och det börjar ju jättebra på det här sättet. Sen i VM gick det faktiskt ganska bra en många idrottsredaktörer sa Detta lag har ingen chans att hänga kvar Det var då så gubbens skoglön gav sitt barn Och Lidholm fram till, ut på kanten till Nacka Nacka behöver komma i arbete nu, han har bollen Hans halv eh, vänder bakåt Och Nacka kommer förbi honom, lägger ett inlägg nu Det är fint inlägg, oh så bra Men backen sant och snickar bort till Lidholm Lidholm skjutlägger, i han är Hamrin Hamrin är fri, Han kan skjuta nu Han lättar att bollen kommer förbi. En Bellini får ett knä på bollen i sista stund. En briljant chans var det. Jolle Gustafsson fram till Lidholm. Lidholm till Börjesson, det börjar bra det här. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Jag och Lidholm liksom Jolle och Hamrin. Får ett ofta frågor om ekonomin. Själv behöver jag ju aldrig vara snål För jag har fyra och 25 för varje mål Så man hänger med Man hänger med Av någon anledning så gör man faktiskt Vi det. det Vi ditar ner bollen när man ser det Skjuter han rakt på Julle Bollen tillbaka till Gren och Gren då Tränger bollen tillbaka till Kalle Svensson Mittansrättena på en av brassarna Kalle rullar ut bollen till Gren Som är nere på högerbacksplats ungefär Och hjälper till Han håller bollen Ser omkring Spelar den till Den blir till Han ger ett, ett, ett Brasserben tillbaka till Bergmark Bergmark till börjesson Och som rakt han finns En fast till Simon Som får bollen på högerkanten Är hårt trängd där Spelar bollen in till Lidholm Lidholm med i fint läge Får inte från sig Nu är han i sjukt läge. Nej han letar bollen Frassar inte Där kommer skottet i boll Ja Lidholm plockade ner bollen tre, fyra gånger. Jag trodde att han försatt sitt sjuktillfälle ett par, tre gånger. En från publiken är inne och springer på innebanan. förmodas bort av domaren och av en vaktmästare i Gledieyra. Alltså jag tror att Lidholm försatt sitt tillfälle, men det hade han inte. Han i tredje läget, eller möjligen fjärde, så skjuter han med högern, nere i Brassemålvakten, nedre, högra hörn, nere vid Stolproten. Inte allt för hårt, nu är Garincha förbi, förbi axbom, det är farligt, han är väl ingen och skjuter där, i burgaven, oj, ett rungande skott. Tänk om vi kunde gå in i en tredje dimension och vrida tiden tillbaka och ändra på det som hände Och Tänk om Curra Hamrin hade kommit... Genom hela vägen. Tänk om hans skott inte hade tagit på låret på Bellini. Tänk om det hade blivit 1-0. Och det här hade varit 2-0 istället. Hur katten hade det då blivit? Hade brasilianerna kunnat resa sig? Ja, vi får väl hålla oss i den dimension vi hör hemma det kommer hörnan lite för långt ut lite för kort kanske. Den går, men den går till Didi som står bra palasserar vad gör han han väntar vikar bollen fram till va va va i skjutläge men då kommer en två från Lidholm bakifrån och får honom får bollen bort ifrån från men Det blir brasiliansk hörna som vänster det är farligt det här. Nu har de hårt tempo. Där kommer hörnan då högt vid straffpunkten ungefär. här där är nickar den bort men den kommer tillbaka till Didi. Didi fångar upp den tar ner den ser sig om, väntar upp nu. Lätta fram i centrum och där uppe på vänsterkanten men där bryter Axe igen. Men Brasana kommer Gilmar eh, Garintxmena Garintx på kanten nu och han vilka sig förbi axbom. Den här kom kommer passningen in då. Mitt framförbord, där är mål! Bapas! Ja, det där är farliga saker. Oj, oj, oj. Garincha vickade sig förbi. Axbom på utsidan det är den vägen alltid går. Pele gör brasiliansk anfall nu. Svenskarna drar sig bakåt och det vill till att ni gör. Fertitå är med och bygger upp anfallet också nu. Det är lite Garincha på som står fri. Där kom, kom Axbom på han Garincha driver på nere mot äh, draftområdshörnan. Nu han är där. Nu vickar sig förbi. Axbom igen och så inpassningen där. Där är mål! Ja, och är otroliga med det där. Vava igen på exakt samma sätt som förra gången. Garincha förbi aktion på utsidan. Inlägg till Vava som gör 2-1 för Brasilien när 32 minuter är spelade. Mitt på den svenska planhalvan Nu ett vänsterinlägg kan han göra han låter bollen rulla så alltså ligga, Stöter ut den till vänster Och där tar Sagallo emot en Står öga mot öga med Bergmark Ställer bollen mellan benen på Bergmark Kommer igen och slår den bort Men är inte bättre att han går till Santosbacken Som ligger högt upp nu Står att lyda in framför mål Där är Parling Men där är också Pele Och Pelé lobbar över och Skjuter i mål ja! Oj, oj, oj Han... Hans och som de håller varandra De är en enda stor klunga brasilianerna. Ett elegant artistnummer Av första rangen Man kan inte annat än, än, än, än, än, än Känna den största respekt och förtjusning Över detta tisteri Hur Julle fullständigt blir bortlobbad igen Utav Pelé som plötsligt bara står ensam Framför Kalle 5-6 meter håll Utan möjlighet för Kalle att rädda Otroliga nummer är det Svarta Pelle kallar vi honom 1958, Pelle och det var ju ändå bara artistnamnet, för egentligen heter han Edson Arantes do Nascimento och kom från Tres Corazons i Brasilien. Det portugisiska det där om ni inte hörde det. Och han blev världsfotbollens störste. det var bara hans eh, första inhopp i bland de stora elefanterna som vi fick avnjuta 1958 men herre min skapare vilket inhopp. Fanns det inga bra svenskar i VN-finalen? Jo lite grann börjar de väl känna av den långa turneringen våra inrar som tillsammans hade 73 år på nacken, nämligen Gunnar Gren och Nisse Lidholm men visst var de fortfarande bra men eh, den bästa var nog faktiskt Sigge Öarna från vänster för Brasilien han har en, idag mycket näringsrik förmåga att dyka upp i sista ögonblicket, eh, Farling. Sagallo nu. En vänsterfotshörn i det. Där kommer den, lite längre ut än tidigare. Upp i luften då, Jullen till Jullun. Men Didi skjuter på direkt en lag på Bergmark. En Bergmark från långt ifrån sig till Sagallo. Sagallo går ensam på två nu och lobbar därmedan är på Kalle. Gölle till Lidholm. Lidholm i mittcirkeln fortfarande avancerar över mittlinjen. Ut till Gren på högerinner. Och Gren vart då tillbaka till Lidholm blir det. Och Lidholm i mitten ungefär nog har nackat spelat i till nej. Ibland stickar han Simonson Simonsson. Simonsson springer ju offside och vikar bollen i mål. Och ingen offside. Ingen offside är vinkad. Jag måste säga att det är förvånad mig lite grann. Vi är glada över att ställningen nu är 4 mot två. Målet gjort av Simonsson. Han sprang fram i en lucka. Nu Zagallo till Pelé. Möjligen Pelé når fram och han nickar i mål. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ett sånt otroligt ball igen. Samtidigt så rullar han runt på marken. för han fick en kyss i magen i det ögonblick som det hände. Men han pekade ut stället för passningen exakt var den skulle komma. Slang fram exakt i luckan. Fast han hade en svensk på sidan så träffade han precis med pannan. Och får den rätta tursen på bollen så att den rinner in i nätmaskorna. Brasilien vinner och en hel fotbollsvärld applåderar det nya brasilianska landslaget, det som skulle komma att dominera världsfotbollen med få undantag under en lång period framöver. Och Sverige tog silver. Ska vi i det här sammanhanget passa på att komma ihåg och dessutom tacka den lilla engelske trollkaren George Rayner som redan i mitten på 40-talet städslade som svensk tränare och som låg bakom. Alla stora svenska triumfer, det kan man väl lugnt säga. Vad det inte från de kaster han var, jag minns inte så noga. Vi fick en lektion, det var en underbar bollbehandling, det var artisteri och så vidare brasilianarna. brasilianerna. Och efter slutsignalen så rusade som en svart blixt en helt eh, karlhuggne Eh, brasilianske massören Mario Americo ut på banan och rev åt sig matchbollen och den har han väl fortfarande får vi hoppas och kungen kom ner och gratulerade brasilianerna och fick som enda svensk den dagen hålla i världsmästerskapspokalen. VM 58 var fanfarefärg och fest med Sverige nästan bäst det var en skaplig gest. sådana tider säger folk vi aldrig mer får. Men jämt jag svarar när snacket går. Vi kommer tillbaka, vi kommer tillbaka, vi kommer tillbaka med seger allt mot Vi kommer tillbaka, vi kommer tillbaka, fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när. Man dribblar fram i trasan som en satellit Och joxar hit och dit Man ofta drar en hit Som en obestämd artikel Trasan far mot sky Men jag blott höjer ett ögonbryn Den kommer tillbaka Den kommer tillbaka Den kommer tillbaka Till mig som väntar här Den kommer tillbaka Den kommer tillbaka för ingen vet hur och ingen vet riktigt när. Kovan kommer, kovan går, har blivit min reflek. Nu skick min sista peng, upp till ett enda fling. Men som optimist, en lyckosberg, jag väntar på. Och därför går jag och kanger så. Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka som lilla miljonär. Jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när Som ni kan förstå så vill man ut någon gång ibland har roligt lite grann En kväll på egen hand Men då frågar Tecla Sen när kommer du igen? Jag svarar Långa dig lilla vän Jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka jag kommer tillbaka, det lovar jag och svär. Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka för ingen vet hur och ingen vet riktigt när Nere i Italien man lirar och man mår Men när det går mot vår blir längtan hem för svår Därför gubben skogen kommer hem när helst ni vill Ja det är bara att skrika till jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka Så sant som jag står här Jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka Fast ingen vet ju Och ingen vet riktigt män Jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka Fast ingen vet nu och ingen vet riktigt när.